Хотів обняти тим поглядом. Чекай мене, Оксана. Чекай. Я не чую. Я нічого не чую. Потягнулась до мужа, справді не чуючи його. Вона з жахом збагнула, що од розпуки оглухла. Лише згодом душа її Відділила слова від усього, що було тоді. За татарським бродом коні топчуть яру руту і туман. За татарським бродом на козачому із сивого жита з червоного маку викотився місяць, а біля козацької могили заскріпів, обертаючись навколо свого короля, старий вітряк. У цьому році буде йому вдосталь роботи, намахається крильми, нагуркочиться жорнами, навітається з людьми. Данилові аж запахло свіжим борошном, першим разовим хлібом, який старі хлібороби не крають ножем, а побожно розламують руками. Як він любив цю переджнев'яну і жнев'яну пору, коли після всіх тривог тиха містерія не вставала радістю душі. Коли, дивлячись на схилений колос, ясніли людські думи і щось добре шептали в уста. Над степом зависла роззімліва теплінь. Бредевній Данило Бондаренко, а обабіч сива жито і червона пшениця щепочуть свою колискову. І вся земля, росіянівчий, тепер здається колискою, колискою життя. Надії. То нічого, що будень молотить його ціпами практицизму, щодня обвалюються великими і дрібними турботами, щодня ставить віч-навіч не тільки з правдою, а й з гріхоплудством. Данило має в душі велику віру, а в очах оте, що одні звуть наївністю, другі – поезією. Та зрештою хіба оце похилене жито, оця червона пшениця – Оце чорноките просо. Не поезія? Не тільки той поет, що засіває віршами папір, але й той, що манів душі радощі і тривогу хліба, радощі і тривогу людини. От так можна хоч боком притертися до чієї слави, присадив насмішкою свої думки, і в цей час от татарського броду почув неквапливі кроки. Теж комусь не спиться перед жнивами. Теж хтось має радощі чи тривогу хліба. Та ні, це той, хто тільки на копійці завис. Треба ж у таку ніч зіпсувати собі настрій. О, це ви, Даниле Максимовичу, аж зупиняється з тієї радості магазаник. Однією рукою він поштиво скидає прогнуте решето картуза, а другу відтягує від шомполки, що висить за плечима. «О, це я!» – пускає в голос частку робленої магазанникової поштивості. Лісник сідлає голову картузом, ображено розводить волохатими руками. «Е, Данила Максимовичу, коли це було, щоб ми розсуралися з вами? А ви досі ніяк не вірите мені?» «Таки не вірю». І надаремно зітхає магазинник. «Я хотів би погомоніти з вами, наче з рідним, а ви на мене косуєте немов на Марка проклятого». «І чого? Невже тому, що в наших дуплянках, торкнувся пальцем чола, неоднакові бджоли рояться?» Данило засміявся. «А я думав, що в вашій дуплянці не бджоли, а шершні гудуть». Лісник знову зітхнув і заговорив, наче на сцені, де й досі грав старостів, куркулів і різних жмикрутів. «Це все насмішечки зеленого маю. Що Щораннє, то кажуть, скороминуще». У молодості ми всі ще не обтовчені житейською ступою. Тоді ми дуже правдиві, непримиренні, носимося з ідеями, сердечностями та правдивостями. А потім, коли зіткнемося ввіч-навіч з крутажем часу, з гризотою серця, з людською веремією, коли побачимо, що ідеї чистіші за людей, а ще коли захопимо нестатків, то й почнемо равликом-павликом залазити в свою рідненьку шкаралупу. «Ідеї – це, звісно, цвіт, але вони зжовкнуть, коли за твого чуба чи печінки візьметься про життя».